зверху надів панчу і пішов за Данилом. А в цей час Дмитрєві дружинники доскочили до завалу. Дмитрій зрозумів підступництво ворога. Він зупинився і послав двох дружинників обабіч дороги, і вони скоро повернулися. Їхати лісом не можна, гущавина і до того ж багато снігу, треба руйнувати завал, але чи немає там нікого? Дмитрій наказав Іванкові встати з коня і з трьома отроками пішки, ховаючись за деревами, дійти до завалу. Іванко миттю скотився на землю і подався до завалу. Тільки-но вони підійшли туди, як засвистіли стріли. Іванко нахилився і упав на сніг, потім почав повзти між деревами, зупинився і прислухався. Стріли більше не падали. Поповз далі. Ось уже й завал, Тихо тут. Чи обдурюють, чи немає нікого? Поліз у Гущавину, щоб вискочити по той бік завалу. Ось він на дорозі вже з того боку, а за ним невідступно три отроки. Нікого не видно. Іванко не знав, що польські стрільці-лучники, пустивши лише по одній стрілі, вже давно сіли на кони і перелякані втекли до берестя. Іванко схопився на ноги, побіг до завалу, видався нагору і закричав, знявши шапку, «Сюди! Уже нікого нема!» Цей завал затримав просування. Під'їхав уже й Данило, а Дмитрій і дружинники ще розтягали дерево, очищали дорогу. «А попереду що?» – запитав Данило в Дмитрія. «Та я вже вперед послав». Данило вирішив рухатися далі. Назустріч їм скакав на коні дружинник. Він сказав, що передні вже доїхали до Берестя. Звідти ніхто не стріляє не взивається. Данило зрозумів, що Лешко не бажав починати бій. Дорогою вже бігли берестяни, обнімали дружинників, тричі цілували кожного за старим звичаєм. Біля воріт, на чолі натовпу, стояв бородатий старий ковач. Він уклонився і промовив, «Спасибі тобі, князю Данили, від городян, давно вже ми чекали на вас». Успішно закінчив свій перший похід Данило. Мирославі Тисецький Дем'ян прислали посланця з повідомленням, що зайняли не тільки верещин, а й столпя і комів. Уся Олинська Отчина була вільною. Можна і перепочити. Розділ 5. Чорні хмари все більше нависали над лісом, похмурі дуби стрепенулися і зашуміли вітами. Вітер гнав по дорозі пожовкле листя, здіймаючи курєву. Спускався осінній вечір. Соцкий Микула, не оглядаючись, гнав коня. Зрідки він поглядав на небо, побоюючись, що піде дощ. Дружинники не відставали від нього. Микула мовчав, поспішав будь-що дістатися сьогодні до Володимира, хоча ніч застала їх у лісі. Він ще дужче підганяв коня, підбадьолював, біжи, відпочинеш у Володимирі. Кін ніби зрозумів господаря і пішов швидше. Микула обернувся, гукнув до дружинників, не відставайте, поводи міцніше в руках тримайте, поспішати треба. І знову строгами торкнув коня. Довгий шлях лісовий, здається, скачеш, скачеш, а йому кінця і краю немає. Веселіше загомоніли дружинники, коли під'їхали до гриджених воріт. Міцні стіни побудували володимирці, товсті дубові палі вбили землю одна біля одної. Між двома рядами паль насипали землі, потім ще в землю палі вбили, потовщили стіну. А зверху також стіни підняли. Треба в шістьох один на одного ставати, щоб дістати до краю стіни. Та й широкі ці стіни, по мостам дерев'яним вистелені, можна візком по них їздити. А по стіні заборола виведені. За цими заборолами оборонцям города можна від ворожих стріл ховатися. Передній дружинник підскочив до воріт і почав стукати держаком меча. Від цього стуку далеко котилася луна. За ворітьми було тихо. Нарешті хтось підійшов і озвався. Хто там? Дружинник відповів Хочі відчиняй, соцький Микола до князя Данила з Галеча їде. Заскрипіли засули, крізь щілини пробився жмуток світла. Дозорець відчинив маленьке віконце і виглянув. Чого дивишся? Нічого не побачиш? «А може, ти сова?» – озвався дружинник. Усі зареготали. Дружинник поступився. Микола під'їхав до віконця, нахилився. Дозорець обережно підняв велику свічку, затуляючи її рукою, щоб не погасла. «От тепер бачу, що соцький Микола!» Він гукнув когось на поміч, і вони почали поритися біля засобів. Почувся грюкіт. Вибували нижній пакілець що тримав половину воріт. Потім почали вибивати водожні засуви. Дозорці, пораючись, щось бубоніли. «Та чи ви навіки там зачинилися?» розсердився Микола. «От ти ще ведмеді возиться, як старий дід біля баби!» За ворітьми дружніше застукали дерев'яним молотком по засуву. Нарешті відхилилася половина воріт. «Бетчики волохаті тюхтії!» Не вгамовився веселий дружинник. А ще в дитинці? Будемо чекати. Мабуть, і там сплять. Лісовики замуровані. Примітка дитинець – внутрішній город, укріплений краще, ніж зовнішня стіна. Вершники подалися городськими вулицями до дитинця. Але на їхній подив тут їх не затримали. Дозорці, відчиняючи ворота, послали до дитинця отрока сказати, щоб Очікували, бо люди до князя Данила їдуть. Поки доскочив Микула до других воріт, там уже грюкали довбніми.